Не здригувались, не збиралась у вузлик. Доктор лежав, заклавши руки за шию, і посміхався. Ну, хай приходять. Хай один із сліпих мінусів сліпої математики проткне йому горло багнетом. Ну, і що з того? Ну, захарчить, захлюпотить кров. Пройде кілька корчів по тілі, і не стане нічого. Ні мінусів, ні плюсів, ні математики, ні смерти. Смерть не тоді, коли захлюпотить кров із горла і корчі закочення тіло. Тоді ніякої смерті нема. Смерть буває тільки в живих, а не в мертвих. Для мудрого ж ідея й образ смерти є тільки тими тінями, які роблять радощі життя, рельєфно опуклими, а надто для тої людини, в якої у грудях тьохкає солодкий холодок. Давній-давній, несподівано відновлений, зворушливо молодий, такий забуто таємничий і такий вічний, що з ним можна пролежати тисячоліття у тьмі, Серед гуркоту всіх руїн світу. Десь там, за цими криками, Виттям собаки, загупанням чобіт, Лежала та, яка була джерелом цього холодка, Таємна переможниця всіх сліпих істот, Зойків і руїн, Нічна переможниця всіх смертей, Що відвідують бідне людство, Таке жалюгідне у своїх бурюканнях проти законів великих чисел. Тисячі раз будуть завалені, переруйновані всі дворянські, пролетарські, буржуазні зібрання. А Наяда вічно, незмінно, непереможно, незруйновано пануватиме над усіма руїнами Перебутув. І це є закон, більший за всі закони смерти. Вранці тільки почало на світ благословлятись, доктор Верходуб ретельно поголився, прибрався в усе чисте, як смерть, так і кохання люблять людину у всьому чистому, і зашив у кашкет рештку своїх грошей – п'ять тисяч карбованців. Потім попрощався з милою старенькою, взявши на руку тільки один плед, спокійно пішов на ріг Казанської середньої вулиці, де була призначена зустріч із Наядою Ютком. Мила конспіраторка, що хитро ходила по місті в Буржуйському капелюсі, ні за що не хотіла, щоб Ютко заїхав за нею, бо Ютко знав би тоді, де вона жила. От п'ятої години ранку вона вже сиділа з клуночком на лавочці біля чужих варіт. Кохтину свою, спасибі їй, скинула. Занадто вже не зграбна. Навіть образлива була та кохта на тілі наяди. Занадто щиро кохтина прийняла в себе форми покоївки чи кухарки. Тепер на пані Ользі було чорне довге пальто. Теж не дуже пишне, але принаймні було видно, що під ним молоде, поставне тіло з широкими, наяденими клубами. На голові замість рушника синя, тепла, велика хустина. Ну, словом, не буржуйка, але й не куховарка, а саме сільська, інтелігентна собі пролетарка. Ютко, розуміється, додержав у стилю всякого порядного візника. Не виконав ні одної з умов. Насамперед запізнився на цілу годину. Потім запріг не трійку, як умовлялися, тільки пару. Нарешті виїхав не фургончиком, як обіцяв, а файтоном таки. Але ж фургончика він ніяк не міг знайти, все місто оббігав. Але що таке? Як Бог дасть, так і в файтоні большевики не зачеплять. А як судилася, то й не то, що в фургончику, а й на тачці схоплять. А що до трійки... Так просто ніяк не можна трійкою. Овес такий дорогий, що... О, знову весь! ну я ж вам казала. І сміх наяди був такий самий тихий, прозорий,